inte det är någon sorts drake? Nej, nej det är för fan. Det här är en karate-spektakel som har en kusin som heter vitamin. Och de hängde och slängde ut i en gardin och sa hej och, och hur ska det gå? karate och spektakel och allting gick och helvete. Va? Nej, vet du vad? Jag har fått det där med, med att det var en, var en drake. Det, är bara, det var bara att den var, var grön, den här gubben. Om du bildgooglar på, på krakel spektakel så kommer du få upp en, en snubbe som har en grön kostym på sig. Men då vet vi att det är en drake för allt grönt, det är drake. Johan, Johan. Hej, jag känner, jag så. jag då jag då var vi på till jag Det känns känner, jag känner, jag Kan jag känner, Ja. Vad gör vi för... <gör> vad, vad, vad ska vi hitta på idag då, Johan? Har du käkat någon kanelbulle för att stärker dig i Sist jag åt en bullen så var det faktiskt inte bara en vaniljbullar... <gör> bulle. <Buljong. gör> Vaniljbulljong. <gör> Va? I kringelform. <gör> det var vaniljbullar jag åt ja. och då, det var i pluralis. Det var cirka 12 stycken <gör> mm. <gör> jag åt massor. Så det var jättegott. Har du själv checkat några bullar eller något? Uh, inte sen du och jag åt den i förra veckan men jag har köpt åtta stycken som bara ligger och väntar vi har ju fått in lite frågor ja det är ju fan scooby dooby ska vi dra några? Uh, gjort. varför heter det Toffelhälte? jag vill säga toffifjälte <laughs> vi kanske måste definiera toffelhjälte vad, vad är det till att börja med? Det är väl något ganska nedvärderande ord egentligen. Är inte så? Oftast om heterosexuella män som, mm -hmm. som kryper för sina tillika heterosexuella... Äh, mm. Oj. <skratt> du är så här karate <skratt> Ja, det är Vadå! fan i Nej, men jag gör te samtidigt som jag pratar. Det är en skitdom idé <skratt> faktiskt. <skratt> jag ska genast upp på den. Jo, vad pratar du om? Toffefihjälter. Toffelhjälter. Toffelhjälter. Jag tänker ju att det är män. De är ihop med någon kvinna som de blir hunsade av, som det så fint heter. Ja, och jag kan ju tänka på en riktig klassiker där som Tintin-nörd. Vi har General Alcasar. <laughs> <laughs> Alcasar! Och jag hör henne Alcasar. Han säger ja Elsting. Kommer att så springa eller så. Ja precis glumpa. Ja ju precis. Nu han ses väl vara en toffeljelt i Tintins värld. Jag tänker på Lilla Fridolfs. Ja, just det. Och för att dra ännu fler skit gamla referenser Ja, våran podd är egentligen inte så aktuell Idag oh. mina vänner så riktar vi oss till alla som är över 80 Ja, vi får, får oh, laga in fan. det här på strigen eller något annat sånt här, äldreboende. Ja, på ålderdomshem. Nu oss med en helt annan publik från och med nu. Kan vi ta någon eh, toffe fjälter då? Men jag vill fortfarande prata mer om Lilla Fridolf. Hej, hej, hej, hej. Det var en egen serietidning ett tag och mm. det fanns på hyllarna när jag köpte serietidningar som barn på 70- och 80-talet okay. men jag kan inte säga så mycket egentligen om han egentligen var en toffelhjälte <laughs> Nej, utan inte. snarare att det var ju bara att han var liten och hans kvinna som han är ihop med den kvinna han är ihop med som han är gift med you, mm. är ju större eller längre än vad han är så att säga mm. det, men det betyder inte nödvändigtvis att han är hunsad av Ja, jäklar, för du ser det i tidningarna Han är ju ungefär till anklarna på henne Och då är man eh, en toffelhjälte För att man bor nere i tofflarna På sin hjälte <här> <här> Ja Finns det något motsvarande Just för kvinnor då Som är hunsade av sina män då, som Där männen befaller Nej, det är klart inte göra det Men jag vill att det ska jag blir så här, Google min vän, ge mig någonting <här> Ja. För tofflor är väl också så här Plagget För att det är kvinnor som går hemma och bara i tofflor liksom. För det gör ju inte män Jag kan på sätt och vis förstå Hjältedelen mm. Men toffern mm. förstår jag inte Nej. Är det att han är en hjälte Iklädd endast tofflor Ja. Eller är det att han är hjälte Åt ett par tofflor Ja Det är en kartoffelhjälte Potatishjälten slår till. <laughs> Precis. Fan, I det är en superhero om något. Däremot så är formen toffla ursprungligen en dialektal variant. Den riksvenska pluralformen tofflar Jaha. har trängts undan. Så att det här man tof har tofflar på fötterna. Man har tofflar. Mm. Skönt att vi vet det nu. <laughs> ja, så man är en tofflarhjälte. Så den som ställer såna här frågor, varför heter det toffelhjälte? Uh, Varsågod, försvar. Du vet nu att det egentligen heter tofflad. <laughs> Jag vill säga nästa fråga. Jag vill säga nästa fråga. Ja. Får jag det? Ja, får jag får det? Du. ja. ja vad trevligt. Eh, frågan är ju om vi har några partytricks. Liksom. Några special, special Jedi-skills. <laughs> Hur nyfiken har du det egentligen? <laughs> du är en jävel på att spisa vinyl. Men <laughs> <laughs> alltså, just partytricks är ju grejer som, som ska fungera i ett socialt sammanhang det gör ju inte vi ändå. Jag är osäker på om jag egentligen är särskilt duktig på det. Utan då är det snarare mitt, mitt skill att vara ganska osynlig i, egentligen. <laughs> och jag tror att många tror och tycker, och det är helt okej. Okay, alltså att man tycker att, man är, att jag är en, en, en trevlig prick och, och är lätt att ha med och göra med på. Det är på att kul, ett kul att träffa på, på, på fester. Men, men jag har inget speciellt trick egentligen där utan jag, jag sitter bara och ler och säger ja precis vid rätt tillfällen. Det blir min Jedi-skill. Det är faktiskt en ganska bra skill, mm. tycker jag. Jag jag, jag, så här, jag säger ja, nej. Det är inte meningen att man ska säga det. Och så blir det konstig stämning. Ja, nej, men jag vet inte om jag har några speciella partytricks. Eller jo, kanske. Det kan väl se som partitrix? Kanske bara det att jag är på någon party. och kan utföra dem direkt. <laughs> men, men jag har ju fått inse... Att jag är ju ganska bra på att jag plockar upp saker med tårna hela tiden och gör ganska mycket med mina fötter ah, just till vardags. Mm. Mm. Ja, men jag, så, så är jag på ett kalas och det är en, ett glas med hög fot så har jag liksom inget problem att liksom greppa det med foten och dricka om det skulle vara så. <skratt> Din fot har varit på tapeten tidigare, vill jag minnas, för väldigt, väldigt ja. länge sedan. Ja, det har jag. Då parade vi ihop den var... med Denzel Washington, tror jag. <laughs> ja, jag kan faktiskt säga att den foten är inte lika bra partytrick förutom att Denzel Washington har med den foten att göra. Men när det gäller just att giddra med, med ljusablar och grejer så är det bättre med andra foten. <laughs> eh, kopplingen mellan eh, fot och eh, Denzel Washington är att Denzel Washington har ett brutet lillfinger tror jag oh, som står i så här 45 graders vinkel, han har aldrig rättat ut det mm. och eh, vid något tillfälle så pratade vi om din fot och att din ena tå stod ut på samma <laughs> sätt som, som Denzel Washingtons lillfinger <laughs> men så rimligt faktiskt Du får väl eh, höra av det till Denzel och se om ni kan, inte kan teama upp någon gång och. <laughs> <laughs> Ja, jag tror faktiskt, jag fastnar nu på våran Instagram. Jag tror nämligen att det finns en bild där på min fot med densel. Ja, det gör det. Varsågoda mina vänner, gå in på våran Instagram och bläddra tillbaka i tiden. För där finns min fot och densel. Jag jag snobblade över en, en ganska kul grej faktiskt ah, kul. på Reddit- Mm. Nu har jag tappat bort artikeln, men det, det spelar ingen roll. För det, det, det vetenskapliga i det hela kan vi egentligen skippa. För det är säkert inte så jävla intressant. Nej. Eh, en person, någon sån här neurolog, kognitiv neuroforskare- mm. Titta, det kommer jag ihåg faktiskt. Ja, <laughs> han, han eller hon hen har kommit fram till att Queens eh, rockgruppen, nej förlåt, det är väl ingen rockgrupp, musikgruppen. Queen. Ja, spelbandet. Mm. Don't Stop Me Now från slutet på 70-talet kan vara 78-79 någon gång. Mm, det där kommer vi att få en korrigion. 78, korrigion. 78, 78 ja. Mm. Uh, den låten är den bästa feel good låten uh, för oss människor. Och det, oh, då, shit. Är det inte, då är det inte nog framröstat utan det är att vad jag har förstått då, att man har forskla, forskat, gått in i hjärnan mm, och tittat mm. på vad händer om man spelar upp olika melodier för folk. Och det är den bästa feel-good-låten feel ever. Mm. Och det är väl förvånande egentligen än som den skulle röstas fram för det är en jättebra feel-good-låt mm. om man vill liksom så här, wow, nu är jag på lite dåligt humör nu vill jag må mm. lite bra och så bara så blir man skitglad börja tänka efter sig själv. Vad tycker jag är eh, mm. utöver den här låten då? Vad tycker jag personligen då är en, en riktigt bra feel låt Och jag kastar mm. över egentligen den till, till dig till att börja med där, För jag vill inte vara helt så här navelskådande utan jag skickar över naveln till dig. Åh, oh, trivligt med en navel som kommer genom mikrofonen här. Mm. Mm. Nej, de, de senaste åren eh, så har jag haft en speciell låt som en feel good låt mm. som jag drar på mig speciellt när jag är ute och far på, i bil eller cykel eller far med mina apostlahästar. <laughs> ja. Så då, då känner jag så här nu, nu vill jag ha något riktigt så här, som jag känner att jag kommer i en bra känsla. Och då drar jag på Blurs Under the Westway och den är ju inte supergammal Men den, den har hållit nu Något år för mig Som en riktig feelgood låt Den skulle definitivt hamna på en Spellista över liksom, feelgood låtar mm. Vi får nog sätta ihop en sån Det ska vi göra Det är mm, klart att vi gör det. det. gör vi mm. ju såklart mm. mm. Det kan vi snicka ihop på Spotify eller någonting ja. sånt. Har du, har du den själv då? Jo, absolut. Jag har ju det. Och mm. den har hängt med lite längre i och för sig. Mm. Och en, en, det här är en sån låt som är så pass gammal att jag gärna lyssnar på den på kassett. Jag har den på kassett. Oh, härligt. För att få det här lite speciella svajet, bruset, allt. Mm. För jag har en gammal sliten kopia på ett blandband mm. av den här. Mm. Och det är Stone Rose's Going Down Det roliga är att vi, både du och jag eh, Har valt eh, Låtar från eh, Vad ska vi säga, den intellektuella delen Utav eh, brittpop-scenen Helt enkelt ja. Intressant faktiskt det. det var kul, det tänkte jag inte ens på <laughs> Jag känner, ja, hej, hej, hej, hej. Ja, men vet du vad, Ida? <skratt> vad då är det dags? Jag tror bestämt att det är dags. <skratt> Oho, det är dags för veckans chans. <skratt> <Tjusen. skratt> Okej, okay, vad har du för något då? Jo, jag har blivit lite upplyst eh, den senaste veckan. Mm -hmm. Jättespännande faktiskt. Eh, varit ute på en promenad med en god kollega som är otroligt, otroligt... Eh, Allmänbildad och beläst på alla möjliga konstiga sätt. Han visade mig någonting som jag aldrig någonsin skulle ha tänkt på tidigare. Han pekade nämligen ut två björkar. Och det låter ju jättetråkigt. Men det här var två speciella björkar. Några björkar som kallas för Onäsbjörken. Det här är tydligen en, den enda eh, björken som liksom har uppstått i Sverige. Och den eh, har inte förmågan att... liksom Fortplantera sig själv, säger man så. Nu den, den har ingen, ja, Den har ingen Sad. Helt enkelt. Den eh, måste man impa För att kunna föra vidare. Men grejen är den att den här Ones Björk... Åh, mm. ah, där! Ah, ja, det var. Krakstanten slog till! Oh, det är alla bullar! Ja, det, det. De kommer tillbaka. Ja. Oh my god! Oh, Onesbjörken? Yes. Den var en björk som upptäcktes på 1700-talet nämligen. Hon har lite så här speciell formation och lite speciella löv. Och eh, man hittar den inte någon annanstans. Man antog liksom att Hej, det här är något nytt i, mm. i Sverige. Då. Så den här björken eh, försökte man väldigt, väldigt länge att eh, ympa på helt enkelt för, för att björken och när man väl lyckades det då, så har man då planterat ut de här björkarna runt om i Sverige tydligen ofta i närheten av stora parker eller i kyrkor och sånt där och man har par parkerat dem mm. två och två mm. ja, vilket är ganska roligt så det här är ett bra utflyktsmål liksom. om man inte har en aning om vad man ska göra så bara, vad fan ja, inga, jag, jag kan gå och leta efter en fucking onärsbjörk för det är lite kul och har den här historien bakom sig. Jag har för övrigt letat rätt, rätt på Riksbjörken. Den är planterad i Örebro centrum. Onesbjörken är värdet tjosan. <laughs> du gör en shoutout åt Onesbjörken Ones la la la. Onesbjörken! De här är ganska ovanliga. Ja, jo, jag kan tro det. Jag kan så tro just det, exakt där. Björken i sig är ju inte super ovanlig. Nej, så det är så att man reagerar ju inte. Oh, det är fan en björk så bara går man närmare. Nej, för bladen ser ut som någon slags haschplanta blandat med björk. Så det är inte så vanligt. Det är lite grann som när de bytte namn på tornsvalan, Vad var det, 1980? Till, till tornseglaren istället. För att det visar sig att den här tornseglaren då var ju inte alls en svala. Det är Aha. den här fågen som flyger nästan hela sitt liv. Okay. Den landar aldrig. Den, eller I alla fall från det att den kläcks och lämnar boet så tror jag det är mm -hmm. två, tre år innan mm -hmm. den häckar. Och det är första gången de landar. Så den flyger alltså nonstop i flera år. Wow, vad jobbigt. Hoppas den landar i en onösbjörk sen. <laughs> och det kallas oh, ju det för tornseglaren för att de bygger ofta borna i kyrktorn och så här mm -hmm. höga grejer. Så här dunk. Mm -hmm. Varför ger jag dig detta? Jo, men det var just det här med att det skillnad på för tornseglaren ser nämligen ut till liksom rent Aha. aerodynamiskt så, så är den utformad på samma sätt som en, som en svala. Så att det är lätt att mm -hmm. Och kanske inte se skillnad på det. det finns nyanser även i fågellivet. Precis som det gör i björklivet. Lövet. Yeah. <laughs> okay. In det björklöv. Oh my <laughs> god. <New one. laughs> jo, ja. jag, jag, jag, jag, jag fattar det bara kort. <laughs> det är höst. Det är eh, nice. riktigt, riktigt skönt. Och det är fantastiskt. Jag som då tycker om kortbyxor. Jag har gått och blivit Alexander Bardskt. Mm -hmm. förtjust i kortbyxor så Oj. att jag jag älskar det verkligen att, att man fortfarande kan skava runt skava var ordet sa oh. runt i, jag i kortbyxor ja är för att sjava. <laughs> sjava runt i kortbyxor då gärna med fickor, jag tycker om nu för tiden jag har händerna i fickorna hela tiden mm, så att ja det är det bästa som finns så <laughs> där har du mitt veckans tjosan mm -hmm. kortbyxor, fickor höst och Utomhus mm. <görd> Och sol Varsågod mm. yeah, Det här var ju som att Fisa egen rim direkt. Oh. Det är synd när man liksom inte kan dela med sig Ja eller hur Hör du Det är jättekul när folk delar med sig av sina tankar Och de ger frågor till oss ja, det är det, hur, hur gör de då När de <gördur> får ta på oss <gördur> Vi har gjort det här över 70 gånger jag kan fortfarande inte fixa det här ordentligt. Nej, och jag tänker bara på hur länge du ska fisa i din direkt. Men man kan gå in på den eminenta sidan johanochida.se och grabba tag i det första sociala mediet som man älskar. Och så kan man bara skubiduba till oss där. Eller så kan man maila oss på info.johanochida.se Ja, det kan man. Det var allt för den här veckan. Vi hörs som vanligt igen nästa vecka. Det gör vi som fan. Håll ut Håll, andan. håll mm. kalsongen. Håll allt <laughs> Håll paketet Håll ståndet har det fint, har det ah, bäst Hej Det var länge sedan Ja Tack Kommer vi fram till någonting Jag, jag börjar läsa Ja jag förstår än. det, jag hör hur du liksom viker mm. av här. Mm, mm, mm, mm, mm. Det blir inte så bra radio av det Men det blir lätt att klippa av Nej art. men det är kul mm. <laughs> Men har inte superhjältarna typ. jag tänker Stålmannen. Han hade väl nästan tofflar fast väldigt långa. De går ja, som går upp till cirka knäna eller något sånt. Ja, det är knätofflar. We wanted to be perfect. We wanted to have grace. We wanted to be settled. you feed I am everything you need I'm your favorite cup of wine I'm your perfect waste of time